Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu euh... Eu... fala mudilla lahu Eu... wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Ya'ayu anasutakur rafakum wa nasibala Allah min nafsi wa'idah Waqala Allah min aza wa jahat Wa basa minumah bijaran kastilu wa nisa Wa takumah wa dati tasa'alun nabihi wal arham Inna Allah haka'an arikum raqiba Ya'ayu anasutakum Allah Wa kuuluh kawlaan sajidah Yuslihlakum ha'amalakum Wa wa ma sallallahu alaihi wasallam wa dalilin fa inna khayra alhadisi kitabullah wa khayra alhadith Muhammad sallallahu alaihi wasallam washaru umuri mujazatuha wa qul la mudzatu bid'ah wa qul pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kami wadan pada kita untuk membaca kitab agar kita memahami yang ditanya oleh Alimah Al berucap atau hami. Rohim mengungkapkan pada pertemuan terlewat kita sudah menyebutkan di antara kita Ahli Alimah berjamaah yaitu mengimani dan meyakini adanya arwah melihat, yaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang dia itu masuk ke dalam surga. Ya. Keyakinan Alimah terhadapan demikian dan termasuk dari kalimat yang paling besar diantara kalimat-kalimat seseorang masuk dalam surat al-ruh ya Tuhanmu melihatmu aswalatul setelah sebelumnya kita sebutkan diantara kita diantara yang dalam kita meyakini Allah Subhanahu Wataala dalam menciptakan alam semesta laisa kami sihir wabah wasamil basir tidak ada Sesuatu pun yang bersemisal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah kudet yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian juga keyakinan tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada itu Nabi itu sungguh setiap manusia bahkan setiap, setiap jin juga dengan gawa kebenaran. Demikian juga hal-hal yang lain. <tuh> Dan kita masih di dalam pembahasan arqiyah. Dia janjikan. Jadi melihat Allah Swt untuk penghuni surga, bagaimana diantara karimatan yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah melihat Allah Swt di surga nanti. Juga di antara keyakinan kita adalah bahawa orang-orang beriman juga melihat Allah di al-Qur'an dan kiamat di padang pasir. Demikian juga di antara dalilnya adalah bujukan yang ma'rifatilah, dibawah ilah rofiyah dan nah, itu wajah-wajah pada hari itu berseri-seri kepada Rabbnya kepada Allah sallallahu mereka itu melihat demikian juga kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah kan ini kebahagiaan menuju surga seperti ditinjau surah al-insan waida waida waida samara'itan nahiman wa'amulkan kabiro apabila penggal lihat ke jadi melihat ke dalam surga Ru'aitan na'iman Mereka melihat Kelihatan yang terselur Demikian juga kual Tidak pernah berkurang Wawulkan kabirah Demikian juga kerajaan yang besar Setiap orang Yang tinggal di dalam surga Mereka mempunyai kerajaan yang besar Dari istana-istana Yang mereka miliki Demikian juga masakin rumah-rumah Yang mereka miliki Demikian juga basatin kebun-kebun yang mereka miliki, demikian juga taman-taman yang mereka miliki, alahan, sungai-sungai yang mereka miliki. Mereka punya kerajaan yang besar. Demikian juga mereka mereka memakai perhiasan-perhiasan, gelang-gelang -perhiasan, dan sebagainya. <tuh> dan di antara permainan yang paling mulia adalah mulia, mulia Allah swt. Kemudian kita akan membaca Apa yang digatakan oleh Alimah Matahawi hmm. Di dalam Matan Sio ini Alimah hmm. Bukan ربنا جل وعلا فإنه مرسل ما في دينه إلى من سلم الله عز وجل وله رسوله صلى seorang ikut selamat di dalam umatannya kecuali untuk orang yang dia itu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam waraja ilman mustaba alaihi ila al- dan mengembalikan ilmu Yudhiya itu tidak paham atau ada syubhat perancuan pada diri dia ila alihi, kepada alimnya, kepada orang yang pengetahuinya Surah Alimah ibn al-Fatihs <coughs> ayat salamah li nususil kitab wa sunnah. mereka tunduk kepada nas terhadap dalil-dalil dari Al-Qur'an dari Alkitab yang menginginkan sunnah kalau dia tak rita Allah dan tidak menghadapinya dengan keraguan, ini dia tunduk langsung terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa demikian juga kita cuba, wa tak mila alfasidah. Demikian juga dengan ta'wil yang rusak, tafsir-tafsir yang rusak. Jadi dia kemudian menundukkan pikiran dia itu, hati dia itu kepada Allah swt dan demikian juga Rasulnya. Kemudian pada yang tak sahur anda ajar tak arah tu, apalah sohih, apalah sohih bukan apalah abadan. Semuanya tidak akan terbayangkan, tidak pernah tergambar. Untuk kemudian akal yang jelas itu berbenturan dengan nakal, dengan al-quran dan sunnah yang itu sohih, ini berbenturan dengan al-quran dan juga berbenturan dengan hadis yang sohih, abadan senang tidak mungkin. Kemudian akal seorang itu berbenturan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Oleh karena itu, agaknya Akal dia itu tuntut kepada Al-Qur'an dan Sunnah Ita ta'adu dawa akal man naqal wajab al-tabim al Apabila terjadi benturan antara akal dia, pikiran dia Dengan naqal, ini dinukilkan dari Al-Qur'an demikian juga dari hadis. Maka wajib didahulukan Naqal, harus didahulukan Al-Qur'an demikian juga hadis. Ia ya, demikian, tidak mungkin berkenturan Kalau kemudian seakan-akan akal yang berkenturan dengan hadis yang shawiyah ataupun dari Al-Qur'an maka didahulukan Di situ apa? Hadis demikian juga Al-Qur'an Kenapa demikian? Karena memang akal yang diitu benar tidak mungkin kemudian berkenturan dengan hadis Demikian juga Al-Qur'an Sebukan oleh Ayyub Ibn Ambalis فَإِنَا الْأَقَلْ هُوَا الَّذِي دَلَا عَلَىٰ سِرْكِ سَمَتْ وَسِحَتِهِ Karena akal itulah yang menunjukkan kebenaran Al-Quran demikian juga berkebenaran hadis Kita bisa memahami bahwa hadis itu adalah benar Demikian juga akal itu adalah benar Karena karena akal Jadi akal itulah yang kemudian Memakini ya, kebenaran akal dan hadis Ya, Jadi dari akal kita itulah Dengan bimbingan Allah SWT Itulah yang kemudian menunjukkan Bahwa hadis itu adalah benar Demikian juga Al-Quran telah benar, tidak mungkin kemudian ya ini keluar dari hadis. Bukan Rasulullah saw. Jadi akal lah itu yang menunjukkan kebenaran al-Quran demikian juga hadis. Pasal al-Tafrih akal, al-Akhlat hadith akal. Maka mendahulukan akal terhadap hadis, maka itu merusak akal itu sendiri. Karena akal itulah yang menilai kebenaran hadis. Kalau kemudian mendahulukan akal Daripada hadis maka itu merusak akal sendiri. Jadi eh, demikian. Lepas itu seorang berani apa? Menyalahkan hadis. Demikian juga apa yang dibawa di situ Al-Quran. <tuh> Kemudian disebut oleh beliau juga oleh Imam Abu Na'abais, yang dihadap hadis Nabi SAW yang diberikan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdul bin Amr bin Ash radallahu anhu. Nah, di sini disebutkan oleh Saya, saya mobil ya, Ibnu Ishaq Al-Bani. Qala Abu Dharr bin Amr bin Ash radallahu ila radallahu qala bila menadzakan laqad jalastu 'anhu fi majlisan Telah duduk aku dan saudaraku di suatu majlis. Wa <tuh> hiqqu anna li bihi kumranan. Apa tidak suka kalau kemudian majlis itu adalah jadi ya, tidak ada suatu yang betul dia cintai dari majlis itu, bahkan sampai pengurnaan Jadi yani unta yang bagus. Ini beliau mengatakan di sini bahawa majlis itu adalah sangat berharga bagi diri beliau. Ini majlis ketika waktu itu ada para sahabat demikian juga nabi saw. Ya demikian nilai suatu ilmu di hadapan mereka para sahabat. Lagi pula demikian juga di sisi. Abdullah bin Amr bin Haz, demikian juga hadisnya Abdullah bin Umar demikian juga Umar bin Fatkh demikian juga yang lainnya. Bagaimana kalau kita melihat kisah Abdullah bin Umar berulang-ulang ketika beliau mengisahkan, menyebutkan hadis ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, sajalah tentang pohon yang ada suatu, suatu pohon yang ada di lembah yang itu seperti mokmin, pohon itu seperti mokmin. Abu mengatakan kepada saya Abu apa itu. Kemudian mereka para sahabat yang ada menyebut ini ini ini ini. Kemudian terbetik pada diri Abdullah bin Umar belakangan kemaruk itu adalah nashr atau adalah formal. Kemudian karena ketika tidak ada surah pun yang menjawab dia mengatakan bahwa itu adalah formal. Kemudian berminuan mengatakan kepada bapaknya Maruf Al-Turk bahwa tadi sebenarnya aku mengetahui bahwa itu yaitu nashr. Kemudian Umar bertanya, kenapa kamu tidak mengatakan Kemudian Umar mengatakan, kemalah disitu ada para sahabat yang mulia Kemudian Umar mengatakan, kalau kamu mengatakan tadi maka itu adalah lebih aku sukai daripada terserah harta yang banyak Kemudian Hazir menyebutkan, bahwa di sini menunjukkan bahwa ukuran dunia itu di sisi Umar Bapakam itu adalah rendah sekali Bagaimana kalau punya keinginan para kemudian anaknya itu bisa menjawab pertanyaan Nabi SAW lebih dia cintai daripada Harta yang banyak. Demikian juga di sini. Doktor bin Amr, bin Aswad atau Anhumat. Ia beliau mengatakan, aku, aku menghadiri suatu majelis yang mana majelis itu lebih aku sukai daripada kongrehan daripada orang yang jauh mahal. Beliau mengatakan, aku itu anak buah aku datang bersama dengan saudara laki-lakiku. Wa inna masyi'atun min ashabi no suhila sawali wasalam. Julusa in da babi min ababi. Tiba-tiba aku dapati masih di sini ini orang-orang yang sudah kuat ini para sahabat, sahabat-sahabat yang yang pertama masuk Islam, demikian juga yang sudah berumur. Mereka duduk-duduk di sisi pintu dari pintu-pintu Nabisa Allah Alaihissalam. Bagarif na andukaribah minuhum. Maka kami tidak suka untuk memisahkan di antara mereka. Ini dengan tidak ingin untuk kemudian masuk di dalam majelis itu, sehingga mereka menyingkir Untuk memberikan tempat. Padahal senang hajatan. Kemudian kami pun duduk hajat disebutkan yaitu di sisi yang tidak di tempat tersebut, duduk menyendiri. Indera ruh ayat dalam Alquran. Kemudian mereka menyebutkan suatu ayat di dalam Alquran. Batamaroviah. Kemudian mereka saling berdebat, para sahabat ini saling berdebat tentang masalah ini. Para raja majmali, hatta terdengar fa'at asuadhum sampai suara mereka itu terangkat. Ya, saling mungkin perbata-bantahan sehingga mereka saling apa? <klerin> berteriak. Mengangkat suaranya. Para raja Rasulullah SAW alaihi wasallam kemudian Rasulullah SAW beliau keluar dalam badan marah karena melihat para sahabat berselisih tentang Al-Qur'an. Fa'id ma ra'uhu, wajah beliau merah. Tampak kemarahan itu di wajah Nabi saw. Jadi ya Nabi itu turut Nabi melimpar mereka dengan tanah. Boyakul sambil beliau mengatakan, saw. Mahlaniakum, tanah wahai kaum, pihada, oh Nikatil Ummah, mingkapiku dengan perkara inilah, dengan hal inilah umat-umat sebelum kalian itu hancur karena berdebat di dalam masalah agama. Fiktilah fi malam di dengan menyelisih mereka terhadap nabi-nabi mereka. Waqar bihi alqurub bakuha biqab. Jadi sebahagian kitab dikumpulkan kepada kitab yang lain. Ayat dengan ayat yang lain dibenturkan. Ya, dibenturkan satu dengan yang lain. Terjadi perdebatan. Inal Qur'an lam yamsil al yamtib. Inal Qur'an lam yamsil yamtibu baku bakuqon. Di dalam alqur'an itu turun mendustakan satu dengan yang lain. Tidak, tidak mungkin. <tuh> ya, semuanya dalam Al Quran dalam surat An-Nisa. Maka Nabi yang digairilah lawa jadu fihi tila kafatiro. Kalau kau ya, kalau melihat kalau Al Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu Wataala, lawa jadu maka akan di dalamnya itu perselisihan banyak. Tidak mungkin terjadi benturan antara satu, satu ayat dengan ayat yang lain. Barisah dihubah, dihubah don, maka membenarkan satu dengan yang lain. Wa marof tuminhu fakalu bi. Maka apa yang kalian ketahui dari Al Quran amalkanlah dengan itu. Wa marjehil tuminhu dan apa yang kalian tidak tahu dari Al Quran faradluhu ilah alim Kembalikanlah kepada alimnya. Ya kembalikan sesuatu kita tidak tahu itu kepada orang yang yang tahu. <tuh> Demikian juga kalau kita lihat di isyarat syaratsadis. Kemudian bin Bashir berkata bahawa ini. Jadi semata-mata ada Innal halala dan bayinul. Semua yang halal itu adalah jelas. Bayinah haram, bayinul. Yang haram itu jelas. Soal bayinah huma umur mustabihat dan diantara yang halal dan haram itu ada umur mustabihat yang merancu, yang syubhat. La ya almuhun al qadir minaas tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Ini sangat abad. Kalau di situ ada yang mengetahui. Kebanyakan orang tidak tahu perkara syubhat tersebut, tetapi ada yang mengetahui. Mereka mengambil ya, dari para ulama, kemudian sampai kepada musyawarah lepas itu. Nah, yang menggunakan asal ilmu dan asal tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia menunjukkan bahawa di situ ada yang mengetahui, Itu para ulama. Tetapi yang tidak tahu maka itu adalah banyak. Maka di sini musyawarah boleh mengatakan dan apa yang kalian tidak tahu darinya para uluhi la alim ini kembalikanlah kepada alimnya, kembalikan kepada orang yang tahu. <tuh>. Kemudian juga wala yatakallamu bila bilmi suara Imam Ibnu Abis dan tidaklah seorang yang berbicara illa bilmi kecuali dengan ilmu. Jika orang berbicara itu kecuali dengan ilmu. Wal ilmu ma qama alai Ilmu itu adalah yang tegak di atas dalil. Itu namanya ilmu. Ya. Jadi seorang itu bisa berbicara kalau dia punya ilmu dan ilmu ilmu itu adalah apa? Yang itu di atas dalil. Wa an mabiyyinun maja'a Rasul dan yang bermanfaat dari ilmu itu adalah apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Kadang-kadang ada ilmu juga, ya waqad yakunu ilmun min ghairi rasul, ada juga ilmu yang itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kita tidak bicarakan itu apa? Lain bil umuri duniawiyah, akan kami di dalam perkara-perkara dunia. Ya. Kan kepala umuri dunia demikian tapi manfaat. Karena lebih tahu di dalam perkara-perkara dunia kalian. Adapun urusan akhirat maka tidak bisa berbicara kecuali di atas ilmu dan ilmu itu adalah yang tegak di atas dalil. Dan bermanfaat itu adalah apa yang datang padanya Rasulullah dan para sahabat. Oleh karena itu mereka menyebutkan para ulama ya dari apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an di antara hal yang paling besar itu adalah berbicara di dalam masalah agama, di dalam masalah Allah Subhanahu itu tanpa ilmu. Tak perlu Allah Taala. Namun yang kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Sebutkan di Al-Muqim. Demikian juga dinyingkarkan oleh Muhammad Ali Haros di syarah Kitab Wasitiat. Semua di sini di 140 146. Dek Allah Subhanahu wa menyebutkan apa yang di dalam Al-Qur'an. Kul inna harama rabbikal khawahis amad dawar min wa Wa la isma wal baghya bi ghayri haqihi wa an tusyriku billahi ma la yansyifu su'atana wa ana qulu allahu ta'lamun Jadi sudah di situ, kul inna rabbaka Muhammad sesungguhnya ya. Haram ay ran dia Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rabb-ku, yani apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta ta'ala? Al bahish adalah Al-Fawahij perbuatan zina atau yang serisalnya Ma'dorahminah wa ma'baton apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi Wal-Ithma kemudian berikutnya adalah perbuatan dosa Wal-Baqiyah Bekerah pendoliman dengan tidak benar yang menyakiti orang mendolimi manusia dengan tidak benar itu yang kedua Kemudian wa antusyukubillah ma'alamin asil di sultan. Sesungguhnya untuk kalian memerlukan Allah swt ya, tidak ada daripadanya. Jadi tidak diturunkan hal tersebut oleh Allah swt adalah perintahnya. Kemudian yang keempat, kau ta akan al tahu, Allah Allah di mana tak namun untuk kalian berbicara atas nama Allah, sesuatu yang kalian tidak tahu Empat perkara. Semua yang diharamkan, yang pertama adalah perkara al-fawahhis awaknya sendiri disebutkan oleh ini sebab apa yang harus jangan buahnya jamak dari pangsa berlebihlah al-madalamnya bil qabih perbuatan yang puncaknya dari kesalahan ya jadi dari apa yang haramkan Allah Subhanahu wa dalam surat al-arafa ayat 33 ini yang bisa ditulis ini perkara yang diharamkan pertama Bisa dikatakan ini tingkatan yang yang paling rendah. itu adalah haram suatu yang jelek. Jadi lebih kurang daripada yang setelahnya. Ini adalah perkara yang yang sangat jelek sekali. Suatu yang haram kan? Yang pertama adalah perbuatan bawah ini. Olah haramkan perbuatan bawah ini. itu adalah puncaknya perbuatan yang jelek. Bawah sahabat um, lima tadabah syabah. Walaupun dari minal maasi kaszina waliwat, iaitu apa? Sepandai sebagian para ulama, apa yang terkandung di situ syahwat dan ledekat dari kemaksiatan. Jadi fahish itu adalah apa? Kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat, ya, kezatatan di dalam kemaksiatan berupa syahwat seperti zina dan liwat, perbuatan om luth. Wa najihimah, minarohu ashadohiloh dari fahishnya kecil kecil yang tampak. Atapun ya, yang dia batin. Apa itu? Al-Qi'ber, sombong. buat ujub Berasa bangga diri, Bahubur hiasa, suka kepemimpinan pemimpinan. Minarawahis al-batin. Dari fahisa yang batin. Jadi, inna buharama rabi al-hawahisya. Ma'adoha rabi na'al-bata'on. Maksudnya apa? Fawahis ini adalah yang berkaitan dengan syahwat. Dan perjalanan dari masyarakat. Baik yang tampak berubah zina. Ataupun perkuatan konglut. Ya, adapun yang batin yang tersembunyi seperti timur ya, sambung demikian juga bangga diri demikian juga. Hubur az riyasah mencintai kaumnya. Itu yang pertama. Manawara mino mabaton tadi tafsirnya sudah disebutkan. Yang kedua apa? Wal isma wal baghy bi bilha. Wal ism di adalah qudratin ma'siyah ya, itu secara mutlak. Ya. Yaitu maksudnya adalah yang selain faizyah tadi Sebagian maksud sekali yaitu Ambil khomr, ma'bu Dan disebutkan Ma'bu itu adalah umbul ma'asyi Termasuk dari ibunya kemaksiatan. Kadang orang ma'bu tidak tahu Apa yang dilakukan, membunuh Berzinaib, oleh rabatnya Ibunya dan sebagainya Ya jadi itu di sini Disebutkan adalah kemaksiatan yang itu Secara mutlak, selain dari faizyah tadi di antara yang adalah mabuk, kainahajimau esel, karena itu adalah kumpulannya dosa-dosa. Wa melbabi berharap bahwa Rasul wadiy tidak, yaitu apa menguasai dan menyakiti alanna kepada manusia. Ya, mingguiri ayatun adalah di atas kainahajimusos, walaupun mana adalah dari selain berupa apa isos yang dihempuk, ya membalas karena telah di Bunuh peraketnya berada di pisos, ini boleh. Demikian semua bukan masalah sebagai seorang yang kaitu, e, dipukul dan memukul kelihatan Jadi perbuatan Wal-fagiyah bi-gul-habiyah itu apa, menyakiti orang Yang tidak benar Itu dosa yang kedua Yang pertama tadi Fahisha kemudian Al-Izl Demikian juga bagi, ini menjoliti orang Kemudian tuan itu juga bila dimana mina silmi sulton, kalian menyebutkan Allah sembilan lantar yang tidak ada di situ dalilnya, Nuswan sudah kita sudah itu tahu syirik. Kemudian yang paling tinggi yaitu apa tuan tak pun alamohi mana taklamun, kalian mengatakan atas nama Allah itu Nuswan yang kalian tidak mengetahui, tidak punya ilmu tetapi berbicara tentang masalah itu. Olehnya dimaksudkan di sini lebih khusus yaitu apa yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan Allah sembilan lantar. Maka ini lebih besar daripada perbuatan syirik. Sebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Khalil Harus di sini ucapan Ibn al-Qayyim. Wala'alama Ibn al-Qayyim R.A. Sebutkan oleh Ibn al-Qayyim R.A. di era mu'akki'in. Sebutkan oleh Ibn al-Qayyim. Waqathara ma'ullahul qawl alaihi biqari ilmin filfutiyah walqadha. Allah telah mengharamkan. Berbicara atas nama Allah SWT tanpa ilmu. Di dalam fatwa dan begini juga. Di dalam memutuskan sebagai hakim. Wajah Allah agamil muharamat dan Allah menjadikan di paling besar soal yang soalnya diharongkan. Tadi yang pertama apa tadi sebutkan yaitu perbuatan zina. Kemudian di atasnya yaitu mabuk. Ya, tadi sebelumnya juga sombong dan semisalnya. Kemudian ketiga syirik yang keempat ini. Allah menjadikan perbuatan tersebut yang paling besar dari soal yang soalnya diharongkan. Berjalanlah fil martabati uryan mithal Allah jadikan di martabat derajat yang paling tinggi dari kemaksiatan itu. Allah taala, Allah mengatakan, Kemudian wa azqulu 'ala rabb Jadi itu tingkatan dari rendah dulu. Dari dosa yang jadi dosa besar tapi paling rendah. Sombong demikian juga ee yang tadi bersinah, kemudian di atasnya lagi menyakiti orang, menggerimi manusia, membunuh dan sebagainya, mabuk. Kemudian di atas lagi syirik Yang paling empat, yang keempat yang paling tinggi itu apa? Berbicara atas nama Allah yang dia tidak punya ilmu. Para tabaluhanamat arba' marotin maka Allah mentarikkan suatu haram itu empat tingkatan. Gua benda biasa biasa saja. Allah sudah terawali dengan yang paling ringan wawal ma'arif wawahish yaitu ma'wahish tadi perzinaan itu yang tampak atau yang tersembunyi sombongan wazanna ba baki... bima huwa asyadu tahriman minhu al isr kemudian yang kedua yang lebih kuat haramnya yaitu isr mabuk tadi mahasiat secara umum karena ma'abuk itu adalah kumpulannya kemahsyiatan muncul di situ kemahsyiatan yang lain wadzolum munddolibi wadzolum <film> dulumat diamal kiamat belum itu Kelapan nanti pada hari kiamat Semasa lasa kemudian di ketiga Ya Allah menjadikan yang ketiga itu adalah Bima atau azamu tahriman bilhumah Lebih besar ayat terdengar itu Wawa syirik bihi subhanah Yaitu syirik Kepada Allah SWT Kemudian Allah menjadikannya keempat Bima huwa azamu Yang lebih besar harapnya Min dalika kulih dari itu semua Wawa kul alihi bila ilmu Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu Wada ya umul kul alihi subhanah bila ilmu pi asma ini kuasifati yaitu berbicara terhadap Allah SWT tanpa ilmu dalam hal apa? nama-namanya berbicara tentang masalah asma kuasifat sampai kemudian mengatakan Allah tidak punya nama kemudian juga tidak punya sifat atau kemudian ee, mengatakan bahwa nama-nama Allah sifat-sifatnya itu <tuh> ya sifat-sifatnya hanya habis itu sifat wajib atau jahis atau mustahil kuaja membagi-bagi selawat wajib, selawat jaiz dan sebagainya. Itu perubatan yang besar itu. Rabi dini masa ini demikian juga berbicara tanpa ilmu dalam hal agama demikian juga syariat. Itu. Umar bin menyebutkan di tafsirul jawab di dalam surat Al-Araf ini tadi tafsir surat, surat Al-Araf. Beliau mengatakan wa anta qulu alaihi minal iftira wal kadib berbicara kalian berberbicara atas nama Allah Subhanahu wa dari kedustaan demikian juga soalnya dibuat-buat soalnya dibuat-buat demikian juga kedustaan mendakwa annallahu walada seperti mengatakan bahwa Allah punya anak itu jadi wanta ula allahu lahu manza berarti berkumpul di situ bodoh dan syirik para contoh yang mendengar di sini apa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak itu kan berbicara tanpa ilmu juga ditambah kesyirikan oleh karena itu di atasnya dari tingkat kesyirikan Wanamidalik dan yang sebisa itu bimala ilma lakukan ini yang kalian tidak punya ilmu padanya. Teringat termasuk dosa yang paling besar itu tadi. menunjukkan apa juga antara dosa yang paling besar adalah seseorang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian disebutkan oleh alimam atau habib maulana, dan sebutkan berikutnya. Qauluhu dan ujaman beliau bagaimana disebutkan wala tasbutu kodamun islam ila ala dhuhrir taslim wa istislam sebagian buku agak berbeda sedikit tapi mana yang kurang lebih sama wala dan tidaklah mantap kodamun islam pijakan keislaman itu ila ala kecuali ala dhuhrir taslim kecuali atas yakni Tampaknya ketundukan. Wan Islam demikian juga tunduk. Di dalam seorang itu Islamnya itu kokoh kecuali dengan dia itu tunduk. Dan kecuali di atas tunduk dan ketundukan. Tidak mungkin seorang itu benar-benar imannya kuat kecuali dia itu menundukkan hati dia itu demikian juga pikiran dia itu kepada kepada dalil kepada Allah, demikian juga kepada hadis. Di sini disebutkan oleh Al Imam Ibn Nabilis bahwa ucapan beliau Wala tazmukotat kodamul islam ila ala duhni taslim wa istri islam Itu adalah kina ya, seakan-akan seperti itu Karena nama kodam itu adalah kaki Tidak kokoh, kaki Keislaman seorang Ini kan yang namanya kaki itu kan Suatu yang dohir ya, Jadi di sini beliau mengatakan Hadda min babil isti'ar Ini pinjaman, kalimat pinjaman saja Seperti kita mengatakan Datang kepadaku Ya, seorang ini singa, datang pada pusinga, maksudnya adalah orang pemberani Ini ya, biasa di dalam ucapan-ucapan uh, itu <tuh> Karena idil kodam alihis adalah tersebut ya. Karena yang nama kodam kaki yang dia itu bisa kita pegang Itu tidak kokoh adalah adil risai, kecuali di atas punggung suatu Jadi di sini belum menggunakan kalimat, ya, kinaya jadi tidaklah kokoh seseorang itu keislamannya, kecuali dengan dia itu tunduk kepada Al-Quran. Tunduk dan tertundukan kepada Al-Quran, demikian juga kepada Hadis, Tidak melawan dengan akal pikiran, sudah lewat tadi membahasnya, Demikian juga tidak berjidal, tidak berdebat. Tidak membuka ya, pintu untuk kemudian berdebat dengan manusia. Jadi kita akan sepuluhkan bagaimana ucapan mereka para syuruh-syuruh. Untuk menjauhi perdebatan. Demikian juga tadi hadis Abdullah bin Amr bin As tentang anuwa. Bagaimana waktu itu Nabi saw. Memperingatkan orang-orang yang berdebat. Disumbat oleh alimah Ibn Abilis di sini ucapan yang al-zuburi, al-wata'la, ucapan yang bagus yang diulang-ulang mereka para ulama ucapan ini. Ucapan dibangun oleh Mabukhari di dalam sahihnya. Bagi <tuh> itu berkata. Kalau ada cerita di Zuhri ada seorang berkata kepada Imam Az-Zuhri. Ya berkatawayat Ibnu Bakar. Ini beliau kunyanya Ibnu Muhammad bin Muslim bin Bidin al-Bakar Az-Zuhri. Al Orang yang paling kuat hafalannya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala. Sebab disebutkan beliau itu ya, tidak mendengar satu kecoak hafal. Tidak mendengar satu kecuali hafal. oleh ya, karena itu mereka menyebutkan kalau Imam Az-Zuhri itu Menyebutkan suatu hadis mursal, mursal itu apa mursal? Sudah lewat dan dari hadis mursal itu yang tidak disebutkan nama sahabat atau yang selainnya. Ya, bahawa mursal minggu sahabiyusakot mursal itu adalah yang tidak disebutkan nama sahabat, walaupun di penulis ini dikritik. Karena kalau yang tidak disebutkan itu sahabat, mesti sahih, ya, kalau sudah pasti itu adalah sahabat. Tetapi di sini Tabin langsung mengatakan nabi. Ya. Ada kemungkinan itu datang dari Tabin yang lain atau dari sahabat langsung kemudian Nabi. Jadi kalau Imam Asyuri mengatakan berkata Rasulullah, kan ada sesuatu di situ yang yang terhapus. Entah itu tabiin yang lain, kemudian mengambil dari sahabat. Tabiin ini mungkin ada doaib atau penusia atau sifak, ya, kemudian baru sahabat. Kalau ada mengatakan Imam Asyuri berkata Rasulullah almaslam, maka itu doaib. Kenapa gitu? Karena Asyuri itu hafil, Imam Asyuri itu adalah penghafal. Kalau dia tidak menyebutkan Nama orang di atasnya, ya, berarti apa? Ada suatu. Oh, tidak dia mungkin lupa? Tidak mungkin, tidak mungkin Azuri itu adalah lupa. Oleh itu umur saya yang marosil dengan Azuri adaku Paling lamanya marosam. Disebutkan di dalam cermin ini ya. demikian. Syaratnya dari si tadi. Oh, mungkin dia itu lupa Imam Azuri, sehingga dia langsung mengatakan Allah bersuara. Tidak mungkin dia lupa. Oleh itu dia itu adalah hafid. Sampai disebutkan ini menutup telinganya sudah lama itu menutup telinganya, karena kalau melihat sesuatu itu mesti hafal. Sehingga seperti beliau ini kalau kemudian mengatakan dari Rasulullah, ya berarti ada sesuatu. Tidak mungkin dia lupa. Berarti yang dihapuskan itu adalah orang yang lemah. Disebutkan di sini oleh beliau ini Abu Suhri waktu itu datang seorang kepada Abu Suhri. Wahyubakar kalau Nabi SAW, ucapan Nabi SAW Laisa minna min syakil juyub Tidak termasuk dari kami Orang yang dia itu merobek-robek juyub Yani Saku-saku Ketika ada orang mati, kemudian dia merangu-rangu Merontak-rontak, kemudian merobek-robek Sapunya, bajunya dirobek-robek Ma -ma Apa maknanya? Ini kan sudah sesuatu yang diketahui Maknanya adalah dia itu ee, Terlalu sedih, sehingga tidak Terima terhadap takdir, kemudian baju-baju, baju-baju, baju. Saku dan sebagainya. Bakalan Zuhri maka Imam asy mengatakan kalimat yang mulia ini. Minallahi al-ilm dari Allah ilmu itu. Wa ana rasuluhu al-balagh dan atas rasul itu menyampaikan. Wa alaina taslim atas kita itu tunduk sudah. Minallahi al-ilm wa ana rasuluhu al wa al-balagh wa alaina taslim. Hmm. Kalau di dalam Uh, syarah akidah tahu yang di sini semula oleh alimah Ibn Abil Is. Rauh Bukhari Anil Imam Muhammad bin Syihab Az Zuhri. Wabillahul A'la. An Bukal sungguh yang beliau mengatakan minaul Wahi arisalah. Wahminan Rasul al-Balad wa alaih na atasri. Sampaikan di apa lagi banyak. Minaul Wahi arisalah. Dari Allah risalah itu. Kenabian itu dari Allah swt. Rasulnya itu dari Allah swt. Orang yang milih. Wahminar Rasul al-Balad dari Rasul menyampaikan Wahina dan atas kita atas ini tunduk sudah. Kalau Nabi mengatakan kita tunduk tidak tidak mengomel sana dan sini berdebat ini dan itu tidak. Bahkan kalau mencamik Nabi ini adalah ucapan yang menyeluruh dan, dan bermanfaat. Jadi hmm. <tuh> eh, demikian. Jadi atas kita adalah tunduk terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi saw. Alihwalad tidak mengukuhkan satu dengan yang lain. Ya demikian juga tidak kemudian ini berdebat <coughs> di dalam perkara ini. Ini eh, dari Allah Subhanahu Wa Taala ada salah itu. Allahu kalimuhesu ya jalurisalah. Allah itu lebih tahu di mana diletakkan tulisalah. Saya lebih tepat untuk menerima risalahmu dari para Rasul, dari para Nabi. Demikian juga setelahnya dari para ulama. Demikian juga da'i-da'i dan sebagainya. Allahu a'lamu haythu yaj'aluhu risalah. Allah lebih tahu dimana Allah meletakkan risalah itu. Karena Allah yang risalah dari Allah kerasulan itu. Demikian juga bila Rasul al-Balad atas Rasul itu menyampaikan atas kita untuk atas din. Tunduk. bukan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Madzharati ilamu wa fiin. Jadi satu di sini halaman 17. Karena Nabi itu adalah Pertama yang menyampaikan dari Allah SWT Beliau mengatakan di pasan Ar-Rasul al al-Ruhul Banu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pertama kali dia menyampaikan dari Allah SWT wa taala. Wa allahu wa allahu manzaa bi syair, hadzal mansab asyariq. Saidul Yang pertama dari yang tegak dengan kedudukan ini, kedudukan yang mulia ini adalah pemimpinnya para rasul. Wa imamul mutaqin, imamnya para mutaqin. Waqad min nabiyyin demikian juga. Akhir dari para nabi. Abul Rasul, hamba Allah demikian juga rasulnya. Wa aminu ila wahyi demikian juga. Orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahi, terpercaya untuk menyampaikan wahyunya. Wa sabiru bainahu wa baina ibadi demikian juga khusus antara Allah demikian juga hamba hamba-Nya. Nabi saw itu adalah pertama kali, hmm. pertama kali yang menyampaikan dari Allah subhanahuwataala wahyu tersebut. Kemudian mereka mengatakan, ya, toma toma, bilfaqwa badahu. Kemudian berdiri memberikan fatwa setelah Nabi saw. Berul Islam, ya, ini para sahabat. Awalnya dari keislaman itu para sahabat. Ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? para sahabat. Wa juldul rahman juga pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ulai mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi pertama kali yang menyampaikan risalah. Kemudian setelah itu yang memberikan fatrah itu adalah para sahabat. Ya. Dari pasukan Allah Subhanahu wa taala. Awal dari keislaman, arianul ummah kuluban yang paling lembut hatinya. Udzar suka alai kulli Wahamah buha ilman yang paling dalam ilmunya dari mereka ini berintikat juga dari para sahabat itu berintikat Al Mukhtirun bin Anfud ya di antara yang paling banyak memberikan fatwa di antara mereka itu menyampaikan bala dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan bahkan Al Mukhtirun bin Um Sabah yang paling banyak di antara para sahabat tujuh Umar bin Khattab Ali bin Abi Thalib Abdul bin Mas'ud, Aisyah Syed bin Sabir, Abdul bin Abbas, Abdul bin Kemara Bagaikan dua Kemudian dia pertengahan Ya, ada yang pertengahan Mutawasitun bin Putih ya, tengah-tengah Di antara Abu Bakar Siddiq, Musalamah, Rasul Malik dan sebagainya bikandu. Ada bingkahan Ada pun riwayat ya, kalau riwayat dari lebih, Ya kalau riwayat, ini paling Banyak riwayatnya itu adalah Abu Huri, Orang Tuhan Tapi yang paling banyak yang Fatwa tadi Pertama siapa? Umar bin Fattah Beliau beli, waktu itu sebagai khalifah selama 10 tahun Walaupun Rizmah Dibun Afan ada setelahnya 12 tahun Tapi panjangnya keolifahan Umar bin Khattab Maka banyak diambil di situ ucapan beliau Dalam masalah hukum-hukum dan sebagainya Demikian juga Al Ali bin Abi Talib Yang pertama tadi yang buahkan Kemudian ada yang disitu mengkilur Yang sedikit dari para sahabat <tuh> Tidak diketahui kecuali satu masalah, satu masalah atau yang semasa itu, seperti Abu Darda, ya Abu Beda, bin Jaroh, Syeikh bin Zaid dan sebagainya dari para sahabat yang lain. Kemudian setelah itu mereka menyebutkan <coughs> setiap rasa sahabat. Kemudian para tabiin panjang lebar di sini beliau, di ilang ilmu alim wakil, ya ilang, jadi ilmu, jadi pemberitahuan alim wakil orang-orang yang membuat tanda tangan ini buat sejarah itu. Sebagian mengatakan judulnya alam belum alam nama-nama yang dibuat sejarah yang diperhitungkan mencapainya. Jadi juga ya, di situ, ya dari orang-orang tabiin, maka siapa mereka itu mufti di Madinah, siapa di Mekah, siapa di Basrah dan sebagainya banyak lagi. Dan sebelumnya beliau menyebutkan di sini syarat orang-orang yang menyampaikan ilmu syaratnya untuk menyampaikan kemudian menyampaikan ilmu dari Allah subhanahuwataala dari para dari para nabi mereka mengambil kemudian dari daripada sahabat, dari para ulama kemudian para para bawahan para nabi. Apa syaratnya? Sudah di sini. Jadi di antara ashurut adalah dituju bima yang yuballighu anillahi warasulih. Syarat-syarat yang wajib dimiliki orang yang menyampaikan dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian subhanallahi mongen di sini wala la anatablik subhanahu nabiat tamid bima yuballigh. Maka ketika menyampaikan dari Allah Subhanahu itu bersandar dari ilmu. Dari apa yang dia sampaikan ya, Maka disarankan disitu disebutkan oleh beliau, beliau sekarang ya, Walau maka datar berikanillah subhanah Ya ta'amid al ilmi bima yubalik Syaratnya pertama mempunyai ilmu Al-ilmu bima yubalik Mempunyai ilmu apa yang dia sampaikan itu Kemudian kedua apa? Yang penting juga Quasidqoh, Fihi Jujur di dalam ini. Orang yang jujur Pertama mempunyai ilmu, bukan jujur Bukan gurum rinci. Lam naslu muqaddamah tabligh bi riwayat wal futiyah tidak pantas untuk menyampaikan dakwah tabligh ilmu. Demikian juga menyampaikan riwayat, wal futiyah dan fatwa-fatwa. Pertanyaan pertanyaan, ya. Ilal liman nitaqah bil ilmu wasiq kecuali orang punya sifat ini tadi, ilmu dan jujur. Syaratnya dua itu. Fa aliman bimay yubaligh, yuballigh dia tahu apa yang dia sampaikan. Ya, dia tahu apa yang dia akan sampaikan itu dia tahu. Sallika an jujur di dalam. Wa yakunu adzaika hasan thoriqah. Jadinya bagus orangnya. Ya ini kehidupannya lebih-lebih bagus. Waradhi yasirah perjalanan hidupnya itu suatu yang diterima. Bukan penjahat, penahi maksiat. Ya, bukan kemudian kehidupan itu terbelenggu rusak-rusak tidak. Yang tahu dia demikian juga. Allah SWT Walaupun di antara itu yang kini orang juga secara dohir, tapi secara yang bahatin itu yang tawa adalah dia demikian Tuhan Swala Taal. Mertiya syirah ini jalan hidupnya itu diridoi. Adlan bi akwalhi wa akhalihi adil di dalam ucapannya dan perbuatannya. Utashabih asir wal wa alalnya mirip antara yang tersembunyi dan yang tampak. Bi makhlahi wa makroji wa khalihi dalam keadaan ketika dia masuk, ketika dia keluar dan keadaan-keadaan dia. Gitu. Udah boleh mengatakan kalau kedudukan orang-orang yang dekat dengan raja saja, ya, pembantunya, menterinya saja kita tahu. Ya. Wa in dakkah naman si butaoke Apabila mansik kedudukan jabatan-jabatan yang ada di anil muluk di kerajaan itu, ilmahal adalah dilayungkar pada hub. Yang dia itu kedudukan tidak diingkari. Kita mengatakan ya, ada menteri ini, jemaah pahlian itu, ya, sehingga tidak pantas kalau dia mengurusi suatu urusan, dia tidak punya ilmunya Oleh karena itu, tapi mengatakan ila ahli. Apakah, Perkara itu dari tanda pada orang yang tidak tahu Itu tanda hari kiamat Yang namanya seorang ya Mungkin pelan negera Atau mungkin menterinya Atau mungkin yang duduk di Jakarta-Jaktan itu Mempunyai keahlian ya, Apabila yang seperti ini Keadaannya boleh jadi seharusnya begitu juga. Tidak ada sahaja yang tidak tahu kadar dia ini. Entah dulu memenangkan ini dan itu dengan khabar dia berbicara dan sebagainya. Orang tahu semua. Kalau dalam keadaan kerajaan saja atau pemerintahan atau kenegaraan saja, itu seperti itu. Ya, Bawa minallah marotin as ini yang kedudukan yang dibuat di dunia. Maka bagaimana? Bagaimana lagi? Kedudukan seseorang yang mempunyai. Yang mempunyai kedudukan di sisi Allah S.W.T. yang memiliki langit demikian juga bumi. Tapi ya. bagaimana lagi orang yang dia itu mempunyai sisi ya untuk menyampaikan syariat dari apa pemilik bumi dan langit langit. Gitu. Orang yang dia itu alam dunia saja tidaklah dia sampai kedudukan yang tinggi seperti itu kecuali perjuangan yang kita tahu. Ya enggak. Entah mungkin merusak dan sebagainya. Entah itu hal atau hal kita tidak tahu. Yang jelas dia menuduh kedudukan dengan susah payah, apalagi mereka mahu yang di hadapan pemiliknya bumi dan langit angin itu. Naka bagaimana bahagian dimanukima dihadamansatu naka pantas bagi orang yang kedudukan kedudukan ini. Ayuk in dalam rupa atau persiapkan diri, bukan santai-santai. Ya tidak kemudian dia malas-malas tidak, tidak jemawiy. Kedudukan di dunia saja seperti itu, apalagi dia itu adalah kedudukan yang ditempatkan oleh pemilik langit dan bumi. Bahkan dia yang mempersiapkan diri, yang mengetahui kadar kedudukan yang itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kedudukan bahwa itu adalah menggantikan siapa? Menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quran. Ini demikian. Jadi kalau beliau di dalam beramalkan ilmu, ini syarat seorang itu ketika menyampaikan isyarat dia dia mempunyai ilmu demikian juga dalam badan jujur. Demikian juga tadi ucapan yang Mazuri minum Nabi Al Isyala Rasul Al Balad buah lain atas kita, atas itu tunduk. Tunduk apa yang dalam Al Quran? Tunduk apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu. Nabi Sallam? Nabi Sallam Dalam hadis, langsunglah beliau. Oleh karena itu sebagian Ya, mengatakan, barang siapa yang dia itu mengawal kebidahan maka dia itu secara tidak langsung itu menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap syariat ada pilihan man amila amal anta isa'alihi om wa medud barang siapa yang beramal yang tidak ada perintah kami maka itu adalah tertolak dan Nabi SAW mengatakan hal ibalik, hal ubalik, hal ubalik apakah itu sudah menyampaikan sampai beliau mengulang-ulangnya ya, untuk kemudian orang yang eee eh, Hadir itu menyaksikan kepada orang yang tidak hadir. Hal balak hal balak tu. Maka beliau waktu itu di padang arafah. Itu aku sudah sampaikan, tidak aku sampaikan. Maka nah, itu kalau ada suara melakukan fitnah, maka dia terlambat, menuduh, nak misalnya berkhianat. Ya, kalau kemudian mengatakan bangunnya dalam masa maulid rasul. Ya, ada tak maulid di zaman nabi saw? Demikian juga di zaman Rasulullah Tidak, dan itu sudah selesai. Kalau kemudian bawa menyakar, itu ada jalan yang dia itu. Belum dicatang oleh Nabi SAW Maka dia telah menuduh Nabi SAW telah berkhianat Ya demikian Kemudian sebutkan oleh Alimah Mata'awi Mata Qauluhu Ucapan beliau ini yani, ucapan Mata'awi Faman Roma Ilma ma khudiru anhu Ilmu Barang siapa Roma yani Yang dia itu mencari khosoda. Barang siapa yang dia itu bermaksud Barang siapa yang dia itu mencari ilmu yang khudri ini ilmuan ya yang terhalangi untuk mengetahuinya ini dia mencari ilmu-ilmu tidak bermanfaat mencari ilmu yang tidak diperbolehkan untuk kemudian mencarinya ilmu kalam ya ilmu debat dan sebagainya ilmu akal menggunakan akal tidak menerima hadis demikian juga Al-Qur'an kecuali yang cocok-cocoknya akal nih padahal tadi sudah kita sebutkan ya bahwa kita ya, meyakini, hadis juga, demikian juga Al-Quran itu karena akal Akal itu yang menilai kebenaran Al-Quran dan Sunnah Ini awalnya adalah itu Kalau kemudian Al-Quran itu yani, di, Dilempar, kemudian tidak diambil Dan mendapatkan yani, akal, maka ini ada bertentangan Maka pada siapa yang mencari ilmu yang terhalangi untuk mengetahuinya wa lam yabna bi dan tidak cukup tidak qonaan dengan ketundukan di dalam pemahaman dia haja bahu maramuhu an khalsu tauhid maka keinginan dia itu menghalangi dia dari tauhid yang murni wasahil ma'rifah demikian juga pengetahuan yang bersih wasahil iman demikian juga iman yang yang benar di barang siapa yang dia itu Mencari ya, Ilmu-ilmu yang dia itu dilarang Ilmu kalam dan sebagainya Demikian juga tidak tunduk terhadap Al-Quran demikian juga habis Menawarkan akalnya Maka hal demikian akan menghalangi dia Dari tauhid yang benar Demikian juga iman yang benar Demikian juga mengatakan yang benar Sebenarnya sebekan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, beliau mengatakan awal. Ini adalah Menetapkan ucapan yang pertama Wasiadah tahdir dan tambahan di dalam peringatan ayatakalam api usulidin untuk berbicara di dalam usul din, ini pokok agama. Walaupun sering kita sebutkan bahawa ini ucapan yang dikritik, tapi maksudnya adalah perkara akidah dan tauhid. Bel wapi gerdin, bahkan yang selain itu gerdin tanpa ilmu. Ya. Ini adalah mengulangi ucapan yang sebelumnya tentang bahayanya seorang itu berbicara tanpa ilmu. Demikian juga Semoga ana punya hadis tentang permasalahan berdebat. Wa Nabi Uma al-Bahiri. Subhanahu wa Abu Uma al-Bahiri. Tadaran itu al yang sahih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW alaihi wasallam berkata Rasul sallallahu alaihi kaum ba'da huda? Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah? Kanu alayhi yang di atasnya illa ulul jidal," Kecuali orang yang suka berdebat. Ini. Tidakkah seorang itu ya setelah dia dapat Hidayah kemudian jadi syas Kecuali karena muncul dari dia itu suka debat Ya Kemudian dibacakan Di dalam mereka itu memukulkannya Memukul, memukul Al-Quran itu Kepada kamu kecuali untuk berdebat Kecuali Muhammad Terima di sini suhaib Demikian juga Nabi Sosa menyebutkan dalam hadis Al-Quran dan Muslim Hadis Aisyah dan an, -an, -an. In Inna abu'at al-rijal inallahi Al-aladul al-fisa Semuanya Orang yang paling dimukai oleh Orang Sunnah adalah orang yang paling keras dalam hal perdebatan Suka berdebat Ya, demikian <tuh> Dan banyak sekali kalau kita ya, bacakan tentang masalah larangan berdebat Sebutkan dalam satu sunnah Ya, capai dalam 4 hal ini kan? Sekarang dari Mahabhar-Bahari Orang-Bahara -orang Sekarang di Aleman 97 Demikian juga 95 tentang masalah debat ini haramnya berdebatan sebutkan oleh beliau Ja'arujlun ilal hasan berkata ya, oleh Imam al-Burbahari datang seorang laki-laki kepada Hasan al-Basri, soheh ini kisahnya bahkanlah dia mengatakan anna unadhiru binti, aku ingin berdebat denganmu, muna'adhara berdebat nah, yang mungkin diskusi tapi membawa kepada berdebatan, aku ingin berdebat kepada kamu dalam masa agama, bahkan -hasa. maka Hasan al-Basri mengatakan, Ana Allah tu dini, aku tahu agama aku. diniuk fadhhab fadluhu. Kalau agama agamamu hilang, carilah, ya pergilah dan carilah. Jadi ada orang ingin untuk berdebat, maka boleh mengatakan aku tahu agama aku. ya. Kalau agamamu hilang sudah, kamu cari agamamu, tidak perlu berdebat. Ya, itu ada juga ucapan Imam Malik, Imam Nawawi terkenal, ya. Jadi ada orang mengajak dia berdebat. Maka beliau mengatakan, ala Ana ala yakin aku di atas keyakinan di dalam agamamu. Pasthal anda sahirlah dan kila kamu kepada orang-orang semisal kamu. Aku yakin sudah, karena perdebatan itu kan, kalau aku bisa kalahkan kamu, kamu ikut aku. Kalau aku alah dengan kamu, kamu ikut aku. Demikian. Oleh ya, karena itu beliau mengatakan, aku di atas ilmu di atas keyakinan sudah kamu bagi semisal kamu. Demikian juga di sini, ketika ada orang yang berdebat. Maka Al-Quran al mengatakan, aku mengataui aku mahu ya. Kalau abangmu hilang, sudah kamu, pergilah, carilah abangamu Tidak perlu berdebat denganmu Demikian juga disebutkan oleh beliau <tuh> Waihtaisa'alaka'ajon al-masalatin, dianggap kita, bahawa ada seorang bertanya kepadamu Tentang masalah di buku ini, lu sasid, dia minta bimbingan Orang datang, minta bimbingan Bapak li, wajibu, ajak bicara dia, dan beri bimbingan Orang akan tahu ada orang yang dia itu suka berbat, ada yang dia itu memang cari kebenaran Ajak bicara dan berilah diringan وَإِذَا جَاكَ يُنَا ذِرُّ Kalau ada orang ingin berdebat dengan kamu فَحْدَرُّ Hati-hati kamu jadinya. Hati-hati dari dia itu فَإِنْ نَفِي الْنَادَرَهِ yang di dalam, perdebatan itu Al-Wiloh Ya, saling membantah وَالْجِجَال Jadi saling uh, berdebat وَالْمُغَوْلَبَهِ Saling mengalahkan وَالْقُسُومَ Perdebatan, walgodok marah. Dan kita sudah dilarang tentang masalah ini Ini demikian ya. Jadi dalam perdebatan itu Saling mengalahkan satu dengan yang lain Kemudian telah menunjukkan Hadis atas bin Awad bin Nas tadi bahas bukan Imam al mengatakan wa Wakan Ibn Umar Yaqrawu Ibn Azorah Wa Malik bin Anas Ibn Umar tidak suka berdebat Demikian juga Malik bin Anas Tadi masalah, kita sebutkan-sebutkan ya. Ibn Malik bin Anas Imam Darul Ijroh Waman faukohu, waman dunamu Demikian juga orang-orang di atas mereka ini Dari para sohabat Waman dunamu yang di bawah mereka juga Ila yaw minahada Sampai hari kita ini Ini tidak ada kemudian berdebat dan sebagainya Tidak boleh butuh, butuh seorang ini Berdebat di dalam masalah kemauan Kemudian juga menyebutkan Allah, Allah bin Nafsik Maka Allah dan Allah Ini jagalah Allah di dalam dirimu Wa'alika bin Azhar. Atas kali itu berpegang dengan Azhar. Dengan hadis. Dengan ucapan selamu soleh. Ya. Wa sahabil Azhar. Demikian juga. Ashabil Azhar. Para pemilik hadis. Wa taklid. Atas kali itu taklid. Apa taklid beraksudnya di sini? Yaitu. Mengikuti Nabi SAW. Fa'inna din bin Allah batu bin taklid. Semua yang berkata itu adalah dengan taklid. Taklid apa maksudnya itu? Ya'ni bin Nabi wa ini. Taklid kepada Nabi dan sahabat. Itu. Itu. Ya, ulilul amri 5 Jumat. Bukan taklid pun ekor umbuyu, kepada pimpinan atau mazhab dan sebagainya tidak ada. Jari. Tidak, tapi taklid kepada nabi, mencontoh nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau Al-Qur'ani. Kayak itu begini. Barang siapa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la jadi kita ini, ya, untuk kemudian sumi al itu adalah taklit. Apa itu taklit di sini? Maksudnya adalah taklit kepada Nabi, itu maksudnya. Bukan taklit kepada Madhab dan sebagainya. Demikian juga, <tuh> di sini pada bagian Wa'idah rata istiqomah dan hal kalau engkau ingin di atas istiqomah, di atas kebenaran, dan jalan yang disunah, kebleklah sebelum engkau. Wa'triko ahli sunnah keblek. Fahdar al kalam, hati-hati dari kalam, ilmu kalam, kakek akar itu. Wa kalam, para pemilik ilmu kalam, wal jibal ahli jubat, wal miroh, ya. saling membantah, wal kias, ini kias-kias tidak benar, wal muroh khiddiin. Ya, debat-debat di dalam agama. Ini hati-hati. Karena apa? Wa ilam tabgal minhum yagdahu syah bilkol. Kalau kamu tidak menerima, akan muncul keraguan di dalam hati itu Banyak peringatan dari para orang-orang tentang masalah debat Kita mencoba lebih baik